A három ezüstkanál. Fancsikó és Pinta fölravataloszta az anyámat. A csengetésre Fancsikó berúgta a csöndet az ágy alá. Anyám az ágyon. Kit keres? Ne keressen senkit. Most mi gyászolunk. Kereszként feszültem fölfelé és oldalvást az ajtókeretben. A nő átlebbent rajta. Egy árva szót sem szólt hozzám, rám mosolygott, mert nagyon is gyönyörű nő volt, szebb, mint az anyám. És már körül is nézett a szobában. A nő úgy ment át a kereszten, mintha az nem is fából lenne. Ekkor egy pillanatig, mely alatt fölordíthat az emberfia, Istenem, miért hagytál el engem? Egy ráncos pillanatig értelmetlen keresztként feszültem fölfelé és oldalvást. Kit keres, kit keres, kit keres, visszhangozta Fancsikó és Pinta. Hogy én kit keresek édesem. Milyen édes, édes Istenem, milyen édes. Mint akit fényképeznek, úgy mászkált. apát fia vagy, tisztán az apát fia. Pinta vihogni kezdett. Fancsikó alkalmasint nem hallott semmit, mert rezzenés nélkül folytatta a dolgát. Anyám kedves mondatai gyűjtötte össze a szobában, mindenhonnan előhúzgálta őket a padló réseiből, az ágy alól, az ágyból, a csillárról. Mikor egy maréknyi összegyűlt, akkor azt óvatosan és ünnepélyesen anyám vékony teste mellítette. Nincs itthon az apám. Ó, hát te itt édesem! és a nő megcsókolta anyám halott fehér arcát. Te itt, édesem! Anyám persze nem válaszolt. Szája a rozsdás lakat, szája a súlyos, sötét napra forgó. Édesem, ennek nagyon örülök, édesem, hogy te itt! Most, édeseim! kiáltottam Fancsikó és Pinta felé rajta! Pinta verte, mint a répát. Fancsikó meg, utasításomra, simogatta. Mert mindannyian tudjuk, hogy jónak kell lenni. Círógast, Fancsikó, círógast. Elalélt, jegyezte meg Fancsikó mellesleg. Anyámat leráncigáltam az ágyról, és behúztam a belső szobába. A kis ültettem. A nőt addigra ráillesztették az ágyra. Fancsikó rendezgette a fekete szalagokat. Egy vaskos csíkot keresett, mert a dulakodás szétrágta a dühött fogaival a gyönyörű nő ruháját, s így a melle, mint fehér pöfetek gomba, gorombán az arcunkba világított. De majd Fancsikó a fekete szalaggal. Kezemet a nő homlokára tettem. kujamat ide-oda mozgattam. Jóasszony, suttogtam, jóasszony, menj a fenébe! A kávézók a kisasztalnál, középen az apám, és két a két hidegcsontú fehér nő, a három kanál.